Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 36 După câteva zile Pavel a zis lui Barnaba Să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Pavel este cel cu inițiativa, nu Barnaba și nici biserica. Lui a pus Duhul Sfânt în inimă gândul să plece în misiune ca să întărească pe frați pentru că el a fost chemat de Domnul Isus cu o chemare deosebită. Barnaba era pe lângă Pavel, așa cum este omul de lângă șoferul care conduce automobilul. Stau împreună de vorbă. Să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului. Plugarul, după ce a însămânțat ogorul, se mai întoarce din când în când să vadă cum a răsărit sămânța, apoi, dacă este nevoie, Smulge buruienile din ogor ca să nu fie împiedicată creșterea plantei. Așa face plugarul bun. Ce fel de plugar duhovnicești suntem noi? Dumnezeu ne-a chemat să fim împreună lucrători cu el pe ogorul Evangheliei sale. Binecuvântată este slujba de cercetare a fraților. Ea înviorează și întărește sufletul în Hristos. Nu e de ajuns numai să propovăduiești cuvântul Domnului, ci trebuie să te mai întorci din când în când să vezi ce mai fac cei cărora le-ai propovăduit. Un scriitor francez, Felicien Marsois, vorbind despre chemarea omului și în deosebea creștinului pe pământ, zicea Nu suntem în lume ca să mergem la cinema, trebuie să ai de lucru, să cauți, să agonisești. Poetul francez Baudelaire spunea cu cât lucrezi, cu atât lucrezi mai bine și cu atât vrei să lucrezi mai mult. Pauzele prea mari ruginesc gândirea, spunea un înțelept. Iar Iorga spunea, talentul neîntrebuințat e un furt. Și un alt înțelept spunea la rândul lui, perseverența fuge de brațele încrucișate ca de o boală nevindecabilă. Pe la frați din toate cetățile aceasta e dragostea lui Dumnezeu, nepărtinitoare. Ea cuprinde în sine pe toți credincioșii Domnului Iisus și merge pe la toți cu mângâierile și binecuvântările sale. Nu se uită nici la cetatea, nici la starea în care se află cineva dintre frați, ci merge fără să ține seama de oboseală ca să ajungă la toți. Minunată este dragostea lui Dumnezeu când se află cu adevărat într-o inimă credincioasă. Aici subliniem cu putere adevărul acesta. Deși erau multe cetăți pământești, era o singură biserică, deci o unitate desăvârșită între credincioși. Atunci nu erau culte ca astăzi, ci era trupul lui Hristos neîmpărțit, care creștea și se întărea prin cuvântul Domnului. Cine este născut din nou și rămâne necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt, cunoaște și astăzi trupul lui Hristos și trăiește în dulce părtășie cu toți cei care fac parte din el. El nu confundă cultele religioase cu acest tainic trup. Ca să vedem ce mai fac. Dacă ești cu adevărat mântuit, nu poți rămâne nepăsător față de cei mântuiți, față de frații pe care îi cunoști și mai ales cei care s-au întors la Dumnezeu prin tine. Te duci pe la ei ca să-i vezi ce mai fac, ce le mai lipsește și ca să se păstreze părtășia. Căci, cum spune proverbul, ochii care nu se văd se uită. Cu aceasta începe cea de-a doua călătorie misionară a Marelui slujitor al lui Hristos, Pavel. După cercetările făcute de mai mulți credincioși, această călătorie a început în primăvara anului 51 și a durat până în anul 54. Sfântul Apostol Pavel a cercetat mai întâi pe frații din toate cetățile prin care trecuse în prima sa călătorie misionară, începând din Siria și până în ținutul Licaonia, Asia Mică. După ce a terminat cu aceste cetăți, a trecut prin alte ținuturi și prin alte cetăți până a ajuns la Troa, apoi, în urma unei vedenii, a trecut în Europa. Duhul Sfânt însoțea necurmat pe Pavel, acest neînfricat slujitor al lui Hristos, pentru ca planul lui Dumnezeu să fie dus la îndeplinire fără nicio lipsă. Fie zilele ce le vom mai avea de acum înainte, să le trăim pentru Domnul și pentru interesele Lui. Să nu lăsăm inimile noastre îndărătnicite să ne înșele, abătându-ne gândul la treburi de ale noastre, treburi pământești în paguba Mântuitorului nostru și a bisericii sale vii. Negreșit, trebuie să luăm bine seama. O minte sănătoasă niciodată nu va aduce Domnului o jertfă ce este din neglijarea unei îndatoriri adevărate, uitând de familie și de câștigarea pâinii de toate zilele. Cine își uită grija față de familie, face necinste Domnului Isus, cu așa zisa slujbă pentru el. Dacă umblăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu vom depăși niciodată hotarul, ci vom ști când să plecăm și când să stăm. Mi-ai dat harul să te laud, Doamne zeul meu. Și te rog, a ne foc să mă ajute, la ardmeri. Și te roca a ne foc să mă ajute, la ardmeri. Te Telaud, te laud, cu foc mai crescut, O Doamne, te laud, cu nou început, O Doamne, te laud, cu nou început. Versetul 37 Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. De multe ori voia noastră poate să fie în dezacord cu voia lui Dumnezeu. De aceea este bine să punem înaintea Domnului tot planul nostru și să așteptăm în liniște răspunsul și lumina lui. Voia noastră trebuie topită în voia lui Dumnezeu, căci altfel ne încurcăm în lucrarea lui și în loc de câștig aducem pagubă. Barnaba era rudă cu Ioan, numit Marcu, de aceea voia să-l ia în călătoria misionară pe care Pavel o propusese sub călăuzirea Duhului Sfânt. Despre Ioan, numit Marcu, Ioan era numele ebraic, iar Marcu numele roman, s-a mai spus câte ceva și în capitolul 13 cu 5 și cu 13. Știm că el era fiul Marie și locuia împreună cu mama lui în Ierusalim, din fapte 12 cu 12. Casa lor era unul din locurile unde se adunau primii creștini. Marcu este viitorul scriitor al Evangheliei cei va purta numele. El a fost luat de Barnaba ca însoțitor din Ierusalim și dus în Antiohia. Din perga Panfiliei, Marco se întoarce la Ierusalim fără învoirea lui Pavel. Acest lucru va determina în cea de-a doua călătorie misionară despărțirea în ceea ce privește lucrarea dintre Pavel și Barnaba pentru că cel din urmă căuta să-l din nou pe Marco în misiune. Mai presus de toate trebuie să cunoaștem planul lui Dumnezeu și să-l îndeplinim. Planurile noastre trebuie să cadă, dacă suntem cu adevărat predați Domnului și dacă în adevăr suntem trimiși lui în lucrare. mi a adus prin jertfa crucii, noua naște redesus, ca să pot de plin prin toate să te laud neapus.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 Versetul 38. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din panfilia și nu i însoțise în lucrarea lor. Dar Pavel socotea. Când socotești sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu greșești niciodată socoteala, chiar dacă altora li se pare că ai greșit. Stai mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt, ascultă de ceea ce spune el și nu te mai neliniști de ceea ce oamenii spun despre tine. Socoteala pe care și-o face Pavel, acest mare slujitor al lui Hristos, era desăvârșit de bună. Ea se armoniza cu planul lui Dumnezeu în vederea lucrării pe care avea să o desfășoare Pavel în mijlocul neamurilor. Ioan, zis Marcu, care în prima călătorie misionară părăsește pe Pavel și pe Barnaba întorcându-se la Ierusalim, a fost doar un punct de la care s-a pornit o lucrare mare. Dumnezeu a condus lucrurile spre deznodământul acesta. Mai târziu, când totul s-a limpezit, iar cârma corabiei vestire Evangheliei între neamuri era numai în mâna lui Pavel, Marcu a revenit printre tovar și de lucru ai marelui slujitor: Vezi Coloseni 4 cu 10, 2 Timotei 4 cu 11. Socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise și nu îi însoțise în lucrarea lor. Din ciocnirile de idei se făurește adevărul. Celui care te părăsește în momentele cele mai însemnate, atunci când ai mai multă nevoie de el în lucrarea lui Dumnezeu, nu-i mai poți încredința tainele tale și nu mai poate fi pus în locurile de răspundere în lucrarea Evangheliei. Aceasta e o rânduială naturală pe care Duhul Sfânt a lăsat-o în biserică. Abaterea de la ea produce tulburări. Un astfel de suflet trebuie să se pocăiască și să aștepte întăcere până când Duhul Sfânt îi va da din nou o însărcinare. Un înțelept spunea, oricât de largă ar fi, în prietenie nu încape minciuna. Și un altul nu te aștepta la nimica bun din partea unui om dacă muncește numai pentru traiul lui, dar nu și pentru veșnicia lui. Cineva spunea, diavolul e specializat, știe unde bate, are pentru tot omul o poartă anume, personală. Nimic nu-l dezgustă pe Dumnezeu mai mult ca păcatul dezbinărilor între cei credincioși. Cei care se întorc înapoi sunt dezbinători. Domnul Isus s-a rugat ca toți ai lui să fie una, pentru ca lumea să creadă. Un înțelept creștin spunea, când îți ofensezi prietenul, el primește ofensa și o duce cu sine. Pentru această ofensă tu poți posti o sută de ani și să te căiești și să nu mai ofensezi pe nimeni. Dar toate acestea pot fi zadarnice, dacă tu nu zici prietenului tău iartă-mă, iar el să binevoiască să nimicească și să slăbească ofensa. În legătură cu problema lui Ioan, numit Marcu, unii cercetători ai Scripturii spun că Barnaba era împăciuitor, iar Pavel categoric și chiar aspru. Oricare ar fi părerile oamenilor, noi știm că Duhul Sfânt călăuzea în așa fel totul ca să câștige lucrarea Evangheliei, fie în cei care o propovăduiau, fie în cei care o ascultau. Ioan Marcu, prin această hotărâre a lui Pavel, a fost ajutat la creșterea lui duhovnicească în vederea lucrării de mai târziu. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor care sunt chemați după planul său. Și mi-ai dat un bel jucare, Totul, totul prin Hristos Ca să-ți laud frumusețea ați și-n mai luminos Ca să-ți laud frumusețea Azi și-n veci mai luminos Te laud, avut, te laud, avut, cu un foc mai crescut. O doamne te laud, cu un nou început. O doamne te laud, a cu un nou început. Versetul 39. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Păgubitoare sunt neînțelegerile dintre frați și mai ales dintre lucrătorii deosebiți pe ogorul Evangheliei. Lucrarea lui Dumnezeu totdeauna pierde. Neînțelegerile duc la despărțire și despărțirea este scopul diavolului. Să fim atenți! Aceasta este realitatea și între sfinți există neînțelegeri. Marii sfinți, spune un înțelept, trec prin iureșe de demoni. Un proverb indonezian glăsuiește, și în fildeș mai găsești crăpături, iar un proverb rusesc sublinează adevărul că și într-o grădină bună mai sunt bostani stricați. Chiar și un bun țintaș mai greșește ținta, spune un proverb englezesc, iar Nicolae Iorga spunea și el, unde se lucrează e și de măturat. sunt oameni care fac numai atât. Aici însă, după cum s-a mai spus, lucrurile stau altfel. Dacă neînțelegerea este judecată de jos în sus, atunci pare o pagubă. Dacă ea este privită de sus în jos, de la Dumnezeu spre om, de la planul lui veșnic la cele vremelnice petrecute pe pământ, atunci se vede adevăratul câștig al împărăției lui Dumnezeu. Să învățăm mereu să privim totul de sus în jos și vom fi păziți de mari rătăciri și de multe pagube duhovnicești. Despărțirea lui Barnaba de Pavel a fost o netezire a căi Evangheliei printre neamuri, nici de cum o piedică. Când doi oameni se suie pe un cal, spunea Shakespeare, unul trebuie neapărat să stea la spate. Emerson spunea, când te afli aproape de munte, nu-i vezi înălțimea. Așa erau lucrurile între Barnaba și Pavel. Marele savant Einstein scria limpede, nimic nu este întâmplător pe acest pământ pentru că Dumnezeu nu joacă zaruri cu Universul. Din pricina credinței lui Einstein în Dumnezeu, Lenin în ura lui față de Dumnezeu și față de Isus Hristos spunea despre Einstein că este popă de ghizat pentru că îi răsturna teoria ateistă despre existența creatorului. Cu privirea la lucrarea făcută împreună de Pavel și Barnaba, aici s-a pus punct. Zicea un proverb, oul spart nu se mai face la loc. Neînțelegerea celor doi slujitori a lui Hristos n-a ținut mult. Deși n-au mai plecat împreună, Pavel a continuat să-l privească pe Barnaba cu același respect, amintindu-l în epistolele sale. Multe lucruri din cele arătate de Cartea Sfântă sunt neînțelese de mintea firească a omului, de aceea sunt judecate cu ușurătate în paguba adevărului dumnezeiesc. Vine însă o vreme când totul se limpezește datorită împlinirii lucrurilor neînțelese. Viitorul arată totdeauna de partea cui este dreptatea. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Este pentru ultima dată când numele Barnaba se amintește în cartea Faptele Apostolilor. De aici înainte întâlnim pe Pavel acest vas ales de Domnul Isus în fruntea lucrării Evangheliei pe pământ. Barnaba a luat pe Marcu și au plecat la Cipru. Aici au propovăduit Evanghelia și după cum spune o tradiție, în această călătorie Barnaba ar fi murit moarte de martir. Altă tradiție spune că ar fi lucrat în Siria. Nimic nu-i sigur. Ceea ce știm este că Barnaba, față de Pavel, ca și Ioan Botezătorul față de Domnul Isus, a fost dat la o parte și a încheiat lucrarea. Dacă suntem în mâna Domnului Isus, atât trimiterea cât și oprirea noastră din lucrare sunt la fel, pentru că El știe ce trebuie și cât trebuie. Despre Marcu și lucrarea lui de mai târziu pe ogorul Evangheliei știm ceea ce ne arată Sfântul Apostol Petru în epistola sa numindu Fiul meu și din cele amintite de Sfântul Apostol Pavel în 2 Timotei 4 cu 11, numărându-l printre tovarășii lui de lucru. Cineva spunea, conștiința se naște uneori din mustrările ei. Așa a fost cu Marcu. El s-a trezit din starea în care se afla și la urmă a devenit însoțitorul Sfântului Apostol Pavel. Vezi Coloseni 4 cu 10. Fiind un timp însoțitorul Sfântului Apostol Petru, Marcu și-a notat din predicele acestuia multe lucruri în legătură cu viața, lucrarea, moartea și învierea Domnului Isus. Aceste notițe alcătuiesc Evanghelia după Marcu, pe care unii o numesc Evanghelia Petrina.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 ai dat harul să te laud, Doamne Dumnezeul meu, Și te rog ca-n focul acesta Să mă ajute, să ard mereu. Și te rog ca-n focul acesta Să mă ajute, să ard mereu. Laud, cu foc mai crescut O, Doamne, te laud cu nou început O, Doamne, te laud cu nou început Mi-ai adus prin jertfa cruci. Noa a naște De Sus, ca să poată plin prin toate, să te laude apus, ca se poată plin prin toate, să te laude apus, te laude un foc mai crescut O, Doamne, de laud Cu nou început O, Doamne, de laud Cu nou început Și mi-ai dat cu un bel Totul, totul prin Hristos Ca să-ți laud frumusețea Azi și veci mai luminos Ca să-ți laud și mai luminos Te laud, te laud